بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدی الخلق محمد و آلہ مبارک و, و ولم ارد زہرت الدنیا التي اقتطفا فت یدا بما اثناء على روی دا ایک سو اکاون نمبر بیتتی او لنہم پسل آخری آبیتتی <سلام> وغیر او مارکی کوم بیتو نو ذکر شنو پایي ګمصنف رحمه الله د نبی له سلام الله سر وابسته کوم امیدونه وغه ذکر کړل او په اخر کې ویلای نه فوت الغنا منه يدا ثربت چې د نبی له سلام الله نه با اس يو فقير اغا داغ داغن داغ او داغنغي بنوابه تلان او لن يفوت لغنا ما ندا چې هرګي به فوټ نشي نفد نو ویلي صلوات والسلامنا دا آغاز چې هغه غریب شوی لکه د نبی سلام مثال دا سړي لکه باران چې وړيره و شي او هغه سره بوټي رو هي او هغه سره دا غیاغان راځغونې شي نو دلته کې وځ د دغه بیتونه یو سوال پیدا کړي دو چې موسنب رحیم الله صرف د دنیا نفع اراده کړی نه به درسلام د دل چې نه نه د دنیا نه په معنی نه اراده کړی بلکې ما د اخرت مزي او د اخرت انعامات اراده کړی و ولم غرید ما نه اراده کړی ظهرات د دنیا اغه تازگی د دنیا چه نعمتونه دنیا ته موراد دي الی اغه یک تطوحت چې جمع کړی دي د غنیمتونه یدا ظهیر ان اغه دوړ لاسونه د ظهیر شاعر بما اثنا سبب د اغه استاین علی حریمی چې اغه کړی و د حرم بادشاہ په حق کې اغه یو شاعر ظهیر د ظهیر ابو سلمہ دا عمر رضی الله عنہ په دا, دا بارکوي چې په با شاعرانو کې د دمنا به ترين شاعر اغنيشتي به ترين شاعر نشته او دا د دیو کو سوسیټي دا هم راضي دي ګلار په نیکا باندې رونا خاين دي هر ټول شاعرانو دا ضمان دي پک یو قاب رزرتونه دی ايمان ولې آهو هم شاعر نو دي به ترين شاعر و دي کوله او حرم جده <متحدث> دا حرم بن سنان دا عربي بادشاہ او نو دا شاعر وران کېدو او دا غمد هويي هغه مختلف <متحدث> توقې ور کولي نو دلته کې صاحب مقصد بوده چې جبد یې خپلوا اپ بیا د سارا په کلام مديح سره تنبيه السلام دنیا اراده نکمه بلګې اخرت وی اراده دي اورې چې نو دا دو لم جازمت دي دې لم د وجنا اخر د مجزوم دي او دا د اراده نه دي اراده یریدو اراده یریدو نو یریدو نو, ده ده. نو جم... رد با یا بیا او با بیا بشانته یورو په رغ نظر واپس کول ته دا مادرتن اراده یوری دونه دی با فعال دی د واحد متقلم صیغه دا ارادة او په معنا اراده کول صرا او ظاهرتن دا تازگی دی ول کیدل دنیا مختلف انعامات موراد دی او ایکت توافق افتعل د واحد مؤنث صیغه دا او یدا ظهیرن ولا مرکب اضافي فاعل دی او دا په معنا د اجتماع ساز دی او یدا اسکی یادانه دی یاد تسنیه له کله جله د تسنی اضافه شین مو ویل د اضافه پرخه نون د تسنیه هغه ورزی او ظاهر مو موضوع جدا ظاهر ابو سلمان یا ابو بن ابو سلمان بما ما مصدریه یا موصوله د اثنا د پیل باید ثنا ویل کی جله تخصی بدون بیان ول علی حریمی د حرم بن سنان د اربو بادشاہ موراد بیا وو استنافیه دی لم جازمه دی ورد دا فعل پایل دی زهرط دنیا چی دی دا مرکب زیفی مفهول دا ورد پیل دی او اللتیس موصول دی او ایک تا توافت چی دی دا فعل دی او یادا زہرنو لفاعل دی دا پیل پایل جرائیوزی دی جملا پیلیس اللہ دا موصول دا اللتی دا او دا اللتیس موصول سره دا سلینا دا صفت دا الزهرطا دی نو صفت دا زهرطا شو د ظاهراتمه اوو موسوف پې شي دا بیا مضاف دنیا مضاف نه ل ده او هغه مه ک مذااف بیا د ید دپاره مفول جوړیږ او با بما کې دا جاه ده او ما چې دا د م ده ثنا پیل پله حریمی دا مطالف د پیل پس نو پیل سره پای نه سره دا مطالف نه جمله پهطین د مزدرس ته جمع مدرې شي دا مجرور د جاوج جار سره مجرور نه دا متعلق شو په ایته توافت پیل پسې پیل پیل مطالک مو ووي د جمله سلله د موصول جوړی ږ ولم اوړید او ما نه د اراده کړي په د خپل کلام سره قدما د حی سره زهره دنیا دنیاغ تازګې د دنیا الله هغه تازهګې ایک تافت چې راجمت کړي دغ لره یا دا زوهیرین د زیر بما اثنا پسابب دا اغا پسابب دا اغا کلام اثنا جسی پتونو پردی علا حریمی دی په پا اغا حریم بادشاپان دی یا کرم الخلقی مالی من الودو بیهی سی واقع اند حلول الحادی خلع ماند. دا ایک نمبر بیت تی او دلته نا اخری سم نمبر پسل شروع کی او دا پسل چکم دی دا په باین دا ذکر دک... و المناجات و عرض الحاجات مناجات ذکر کوي او دا رنگ خپل حاجتون دو و سمهیت کوي چون چې د مدح خپل د نبی له سلام پر پهلو د زندګي غ ذکر کو پاشارو کې بهترین طریقې سره نو ځدل د خپل او خپل حاجتون و ما هيت کوي جل تعالی ما قبول کی او اغه حاجتونو د ما پورې کی او د مخکې چې څومه ق دکر شولی نو پای کې ول ما د حزیکر شوي نو کله غیبوبد تب به کللا ته کله به نو دل د مصنف رحمه فرهشي نبی نولی سراتو سران خپل فکر کې په خپل سوچ چې مخاطب کړي دی او مخب ړلیدي نو ځکه دل د اوس یا ااک عمل خلکې و چې نو سلام خپل لاان د مته ته سوور کوي نو دل د اوس مناج کر او كل حاجتونه هغه ارسپی او پيش یا يا کرمل خلقي اير ډير معزز المخلوق نه مال من الوذ به نشته دي را هغه سو کو چې زه پاغه باندې پناو نسمه نه هي پاغه سره پناو د ستانه عند حضور الحادث العاميت په حضراتو هغه عام حادثو کله عام حادثه او عام مشکلات راځي زما ستان علاوه څو نشته چې زما بروسي زما په هغه باندې ینه جددا څه کس نشته چې زبه بروسي او کوم هغه ما د الله تعالی صفاتو کی بلکې تم هغه بروسي او پنایې اکرم خلکی دا باب دا اکرمه چې اکرم یو یا اکرمل خلکی دا اکرمو دي کله ج مونادا مزابل نه منسوب وي او بیا اکرم چې دی ندا دو په تبذیل څنګه استعمالېدلته په اضافه سره ده خلق د مخلوق ته منل کېږي مال ما حرف نه پیدا خودل د کی مشابه ولې سند ده دین ده لسه پسندانه باندې صرف د فرض نه پیدا غلې ده او لې دا خبر مقدم ده دا کم ده کې مو خبر مقدم جار مجروح چنا شنو دا څنګه متعلق <متحدث> مو محضوب څه ده هغه مخذوق خبري خو هغه بیا کله د موقع مناسب یو خاص فعل ورسلی شي او یا د افعال عامه اگر رېستريش او افعال عامه مونږ په ناخرو کې ویل چې هغه سلوودي كونو ست بوته اصله وجودو نو کله د دغنه یو حال یو فعل وته مونږ روباز من اسم موصول من جگندې موصوفه دي من موصوفه نکيره او د په معنی د احدون دي نشته دي ایس یو کسو الوذ الوذ الوذ افعلوا عشان تمشوا عشان او دا په دې زمير غیر نه دی فاينلي دلته په معنا دا فناني ول سوا سلام سواګ علاوه ستانه کده مين نبي عليه الصلاه والسلام تراځي عندنا حلول دي حلول ول کېږي نزول دا حلول ول کېږي لګوس وبدي په به سړي واجی په دې وګپ کې واچا پکې جوازه صالح دي د حلول واجب بیا ازاد یو بولنه نه جدای سر یو اجزاب یو بلنا دا ست طریقې سره یو ځای کول چې اجزاب یاد د بړو ژوند یو بل نه جوړاکي غیره امتیاز ناراضي الحادث العامي حادثون د بلېږي حادثه مو وایو یو مصیبت یا وافت یا حالت او العامي د عموم نه دی یعنی حادثه عامه یا د خپل مرته اشاره ده یا قیامت ته اشاره ده د مرګ په کیاده یاد مرنه یا یاد مر قیامت په رز بانده زمان ایس سوگ دا سی نشت دی چی ده بی او اعاد ما د دا پارشفاوتا کبار که صرف ته یو ذاتی یا اکرامل خلکی یا حرف ندا ده اکرامل خلکی دامون ادا ده او مالی من الوضو بهی الاخرهی چی دا جواب نجواب ده ما حرف نه ده بیا لی حبر مقدم ده من الوضو به من دا مبتدا مؤخرا ده او الوضو چې ده الوضو دا فعل د مییر په کې دغه فین دی دا مطال پیل پسې او سوا ک چې دی سواقع نو دا بیا بدل د من نه دی یا صفت تپاره د دی من دی او دا الو چې دی آو پیل پایله مطال د ه پیا دا صفتې او ول د پااره د من من من موصوف دی او آ صفتې اول دی او سوا کول صفتې سانانی دی یا بدل د من نه دی دامن بیا رو چې موسوب چې رایې شي دا بیا د خبر دپاره مبت وخره جوړیږي او ین د خلور ال الحادې س اممي چې نو دا دا مضاف دی خلول مزاف لې دی او الحادي دی دا مزاف الیه مضاف دا مونږ په نحوې ویللی دي چې کله بغیر للامون س منکرې را للی او په آخر دا کې یو اسم معرفه راله دا نکرې په خپل منځکې مضا مضافن لئی جوڑی گی ینی پا منسک کے چکم مینہ کررہا غری او دم کبا دفار مضافن لئی او دم آباد بعد مضافن لئی او دم ایند حلول الحادثه امتا غش رنگ دی اور عاممی جدید نا صفت موصوب تیچه الحادثه دی حادثه موصوب سره سبنا ده دا, دا حلول پار مضافن لئی مضافن لئی بیا دا دا پار مضافن لئی او دا مضافن لئی او دا مفل بیهید دا بار دا الوز و بیلو نو بیا علو پیل با علم متعلقو مفلپیه دا صفته ولو سواک صفته ثانی یا بدل د مننا قدو درګي سرزدي ترکیب دی یا کرمل خلقی ایر ډیر معززه د مخلوق نه مالی من علو به نشته مال را هیڅ تو کو زیرا پران اون سم په اثر فورس د قیامت سواک عند حلول الحادث العامي علاوه ثانا په وخت درات للو هغه حادثه عامي یا غمر دی یا قیامت ولن یذق رسول الله جاه ہوگا بی اذن کریم تجلل یا تحل باسم منتقمی دلته مزید تقویت او تاکید د خپل امید ذکر کای شه زده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شفاعت ته مدارم په دنیا کې او آخرت کې ما د دې په دې رسیدلی او نور اتمه همنده دا, دا ولي کګ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا زما سره سرکمی نه لن یدوی کا یا رسول الله جا ہوکا. دا رسول الله سره لکے یا محضوب دا حرفین یا رسول الله جا ہوکا. لن یدوی هر ہر گزبت او کم نشي رسول الله یعنی یا, یا رسول اللہ اے رسول اللہ صلیم آسلشی جا ہو کم ارتبستہ بی بشفاعت زما سران یعنی بشفاعتی بشفاعت زما سران انبيلي سراد والسلام د تا سوال کوم زم ما شفاعت وکړه ځکه ګټه زم ما سفارشو او زم ما شفاعت الله تعالی دو نو زم ما په شفاعت سره ستا درجه نه کمیږي ستا مرتبه به نقصان نه دا مزید هغه تقویت او تاکید شوه د پاره د خپل او دا ولي د نبيلي سراد والسلام کریم د مرتبه نه کمیږي ایبل کریم او تجلا به اسم منتقی پکه مو وخت کې پکه وخت نه دا هیڅ دلیل یې نه لري دا دا, دا مفول پیهې محبه ته مزاق تي او دا یې دوی په پا فار مفول پیهې نه کمیږي یا رسول الله مرتماس ته شفاعت زموږ سره په کم وخت په هغه وخت الکریم چې کریم چې الله جل دی غوړي تجلج رحکار شي به اسمی منتقمی په هغه اسمی منتقم سره په هغه اسمی منتقم سره یا تجلیو کی الله جل شانہ خپل اسم منتقم مګوره یو طرف تا منتقم راغې بل درط الکریم راغې دا کریم منتقم کې دې ته اشاره چې انتقام بابي ته پوس پکې د اعمالو چاندبین ندی انتقام دې پم منتقم سره به تجلی کې خلق باندې وایر راشي او الکریم سره ذکر کوتي وره ته یې خبر نه امید نه کټره دی الله نه اذل <سؤال> کریم او په هغه وخت کې کله کریم یعنی جل الله جل شانو تجلا دې تجلیو کې په اسم منتقم سره یا په باندې نو څو کې د تحلا راغله تحلا د دا په معنا نوموصف کېدل سره چې کله متصف شي الله په هغه اسم منتقم باندې د واقې دوي کو دا معنا د دويق ورګي کې تنگو دي دا فضقت عليهم الارض بمارهوبه قرآن کې راځي رسول الله چې نه دا منادا مضافه دا او حرف نداولا اغا محظوف دا او جاہوکا جاہ او جلال موائی جاہ او جلال الفاظ مترادف دی دا پر مانا مرتبه سر درجے سر حیثیت سر تو مانا آگا نکولش بی بی شفاعتی دے سلکی او کریم جدین دا پر مانا دا آگا کریم سر راضی کریم موئی لکی گی آگا دا کرم ندی محروبانا تجلى يتحلل تجلى تجلي التحلى فماند مزين تحلى تحلينا لتحلي تحلي حيث حيث تكاول تحلى يعني المتصف شيء حيث اسم منتقم ماند باسم منتقم من ان ينتقم انتقام انتقام دبا افتعال او دا به معنی دا انتقام به معنی بدله سره بدله حاصل سره ولن یذق رسول الله هرگز به تنگ او کم نشی یا رسول الله جاهو حمرتبست بی یعنی بشفاعتی و شفاعت زما سره کتا دما سفارش کو زکج کریم کلا تجلی کی زکنا اذ فاوخ کج کریم تجلی کو به اسم منتقم سره لننا دی یا دوی دا فیل دی او دا ل یا دوی ک چې دی د پر پهواسطه د او سر د اتبې پچ باندې په مالیمن اللودوی په جملی باند دی یا دوی کو فیل دی او رسول الله چې دی د هررکې دا دا محضوب ته او رسول ل دا من دا محوبه او جا وقع چې دی جاک دا فیل د وی کو دی. او د چې متعلق دی په پیل پسې او ال کریمو از مزاب ته ال کریمو جده دا فاعل دی دا په دپله په پہلي چې تفسیر کوي ما بعد دا وی نه تحلل کریمو تحلا باسم منتقمي د سلکی او تحلا جده پهل پایل او با جارد اسم منتقمي دا مرکب اضافی مجرور د جار جار مجرور متعلق دی په تحلا وسه یا تجلل پسیت بتجلل پیل پائل او سرد مطالقنا دا جمله پیلیا تفسیر شد پارا دا چې کمپیل چکم پیل ما حضوب تی او اغا تحلل یا تجلل کریم پیل پائل اغا مپسر او تحلل بی اسمی منتقیموال تفسیر دی سره سرد تفسیر نا داد دا از دپارا دا مضافل لے او بیا مضافل لے داد دا یدیو دا کو دپارا مفول پیہی جوڑی گی مفول پیہی جوڑی گی جو بیا فا این من جودکا مانا مونگو کلا لوس فا این من جودکا دنیا و ضررتها و من علومکا علم اللوح والقلمی پا دا ایک نمبر بیتتی او دا تفصیل د ما قبل دی مخ کی پو اشعارو سر مصنب رحمه اللہ دنبی علیہ السلام سا خا او دنبی علیہ السلام سلام اغه <سؤال> سی بوتونه ذکر کړل <سؤال> او دل <سؤال> دګوس په صریح الفاظو سره وي صریح الفاظو سره چې بشکہ باز د مهربانو دستانه ا نبیلی سلام الله نعمتونه د دنیا هم متحاصل دي او د اخرت اغه هم متحاصل دي استاد علوم نه ا علم د الله او د کلمه دوت تر عمل دي دل دګ د نبیلی سلام دا خاص ذکر کوي نبیلی سلام دووجن جکم مهربانی شویلی غزی کرتی فسریح الفاظ سر فا ان من جودکا فا تعلیل ما قبل دی نبی علیہ السلام حیثیت مصنف رحم اللہ جزا ما بس سره سر نکمی گداولی ان من جودکا دنیا و ضررتها فا ان من من دفارت تبعیز دی او جوړو مليږي سخا ته په مانل د مهربانه سره او د دنیا نه مراده نعمتونه د دنیا دي و ذره ح او بند دنیا ذره چې ګملیږي لکيږي بنیته ینه د یو سړي په نکاح کې د وزنا نه نه د ادوار په منځ کې خپل منځ کې بنې ګنل لکيږي په اړه کې ده ذره ته وي نو دلته کې وي چې د نبی له سلام د باز مهربانونه د دنیا ن متونونه دي او د آخرت ن متونونه دي دیتیځکه په نولی دي چې دا دواړه یو ځینېشي جمع کې دی چې کم سی به دنیا کې مکمل نه د د نو بیا آخرت پاتې او چې کله آخرت کې دا داخل شو نو بیا غړه دنیا بې پاتې بیا دنیا نه کېږي او دو ده چې دا په زو کې نه بر کې پهلوونو کې به یکسې چې لغلا د دنیا او د آخر دواړه نتونونه. او اخرت او دنیا دوار الله تعالی په هغه کې جمع کړی کړي نو عام کې د کلي انسان په یو کې ترقی کول شي تدې وژنې چې سړی وګوري کم علما کولای د دینی ته پات او دنیاوی نه حاصل اگر چې الله تعالی باغی باندې خپل نعمتونه بندیز دی راوست او به اشمار نه متونه الله تعالی ويوب ساتي خو په دنیا کې هغه تا کو دنیا کې منډه نه وي هغه صرف ځان پلد اخرت ته او چکهم دنیا دار خلک نه ای بود اخرت کې بیا منډه نه وخی دل د ذکر د ذکر د راتلو په حدیث کې اته د غرازي ومن علومه که د علومه د ستانه انه بيلي سلام علم الله او قلم هم دي دا موږ ویل مخکې لوح او قلم د نبي سلام الله رسول پیدا شيږي نبي سلام روح د اول پیدا هغه ماسکه ابيات کې د دې او تفصیل سواکه ذکر شو بیا لوح او قلم ولا ماليكي شي سلور لوح لوح دي لوحه قلم وينو ذا لوح, لوح نابسيد سلور الواح دي سلور لوحون سلور دي يو لوح قزار دي دا او یادی اوس د ایر ټولی نه دوبالې کوله هیڅ گنجائش پرې کې نه ینه دا د خپل اول اغلوخته چې په دې کې اوسیز د لیکلو یا دروازه ول څه گنجائش و نه دا لوخه قضا و دین جگم دین اغای لوخه تقدر دې لوخه القدر وته وی دا نفس ناتې کې کلیه اغلوخته دا نفس ناتېقا کلیه اغلوخته في قد ايه ذا اللوح الاول د كلياته مكمل تفصيل لكل شيء اللوح الاول دي كما خبره غي جماله تفسير ذا ديابو لوح القدر كده غذكر ده او دي لوح المحفوظ هم ملكي لوح القدر او اللوح محفوظ. لوح, قدر لوح محفوظ لوح القدر لوح محفوظ لا يوجد شيء او درم چې دینو هغه د لوح النفس الجزئیا سماویې ولکې لوح النفس جزئیا سماویہ هغه د जबाबه کې د دې جهان هر شی شکل او مقدار او دا غي ملدار نکلی شوی دی دا مون جهان کې دی لري د دې شکل او مقدار دا په دې کې لري شوی دی لوح النفس جزئیا سماویہ کې او سوره نمبر لو کې د نه الوه په ییګید عالم شهادت او قلم په هر صورت باندې موجود دی او دا اړه دي چې دا د جون سیزون د پیدایښت نه مخکې چکم دی هغه دلې شوی دی موجود دی او الله تعالی جګم دی په د دې په 360 په هلو جوړی دی یدې لوخ دا کم شي سلورم نمبر دی او په هر په لوګه چې اجمالی نه اجمالي علمونه جدي نوغه 360 کیسه مدي 360 کیسه مدي نو داغه در ټول مجموعه چې موږ دینغه لو هي حیولا وی لیکيږي نږدې د کسره موږ نه لو هو قلم ځکه په دغه مناسبت سره د الواح او تفصيل او تقسيم چې نه دیغه مو بیان کوم نو فإن من جودكم ف تعلیل د ما کومل شو ان حرف اصلو مشبب الفل من دود کلا خبر مقدم دی د دنیا جلا د د اسم مؤخر د ان اوواز در د حاج دی د عاتق په دنیا د دن دنیا ماطوف له او هر بیته در د ها ماطوم تو ماطوم ماطوف له جایو شي لذا اسم مؤخر د ان جوري او اوج دی د عاتفه دی او من علوم کا علم اللوح والقلمی من جار ردی علوم کا دا مجرود او علم علم اللوح علم اللوح فو دل دیکھ دا آیت ساتھ ہے چھکر یو کلمی په کلمی کل عطب د جملی پا جملی دل تا عطب دا اسم په اسم او, او عطب د خبر پا خبر بانده لگا سنگج فا ان من جودی که من جود که خبر مقدمو دنیا و ذره حاول اسم مؤخر نو دل دګه دا تعتب چینه اتب دا اسم باسم خدا خبر به خبر دی نو و منو من غینه فان دی نو دا من علومک به من دود کما نه ترشدام دا اسم دا خبر مقدم شو او علما دا تعتب دا اسم به اسم دی من علومک دا خبر مقدم دنه شو او علم اللوح دا اسم مؤخر د ان شو او اللوح مضاف له او القلم مضاف له دا دا علم دا پر مضاف له مضاف له اسم من مؤخر د ان پر ان من جولکا پس میشاکا د بعض مہربانو د نبیل اسلام والسلام دنیا د نعمتونه دنیا دی و ذره ح او نعمتونه د علومك علوم من علومك اباذد علوم مستان علم د قلم دي يا نفس لا تقنتي من زله عظمت إن الكبائر في الغفراني كلم مي دندجي ويچي نفس زما نفس زانو لا تقنتي من امیدكي من زله دنده ها غلط اسنا عظمت چا گل الكبائر جديد في الغفراني په باخلکی په باخلکی الله جل شانه وتعالى مې پښاندوړو ګناہوں دي چې لنته نه به نه کې دیونه بیا سلې سوالونه کوم کو حساب بنګره بیا وړو ګناہوں مې دي یا نفسو چې دی دا یا هر بندا نفسو دا منادا نه کېره دا ځکه نفسو موږ فرف سر او چې کې منادا مضاف وي هغه بیا منسوب وایو لا تقنتي لا ناحيه دی او تقنتي جي تقنتي نه دي دا د واحد منسقه دا پيل بايل دي او من جار دي او ذلتين چګنده دا مجرور دي جار مجرور متعلق به تقنتي پیل بس او عظمت چ دي صفت دا پيل بايل دي هوا جمله پيليا صفت ذلتين ذلتين موصوف او عظمت جمله ولا صفت موصوف صفت دمن د فار مجرور جار مجرور يا متعلق به تقنتي به متعلق نو جمله شوالا او یا نفس یا نفس دا منادا او لا تک نتیجې کنا جواب نه دا یا نفسو نفس دغه حربنا مناوج راځي نه نه جوړيږي او جواب نه لا تک نتیوي ولې جوړيږي او ان القبائل لم استنافي ان القبائل ان حرب اصلو مشباب البل القبائل اسم في في الغفران ده في جار ده الغفران مجرور دي جان مجرور متعلق دي ب ا ر ب پسې تعلق د خبر راغلی کلم میج دی دا جار مجرور او د خبر د اندی خدا متالید محذوب بسې نو چې پکم بسې دام محضوب می محذوب ته نو باغ بسې مدافع غفران متعلق ته نو کلم او اغا تعلق د تاریخ بچا مسراجی اغا د اغا فعل د قاب تشبیهین انا الکبائران بشناک کبائر يشبهو فی الغفران کلم امین جدا زان لجون لده بیا دل ده کداد خبال تسلی زان دار که چه این افصده دا سي مو آیا چه تا سمر دیر گناهونه کلی سمر الویی دیر دا پسنگ ماب کیهی از که ابن اتاولاست کندری رحمه اللہ وی چه کلی وشلی توبهوا بازی او دی خبال زړه گناهونه پرېږي تہ دې بیا باظالوونه نه خوښ نه کی چې دا بسنګ چرګي دا څومره ډیر داسمه لوي دی دا چې کله ته توبه او د نور عمل نه وې نه یو شو رغ بده بیا پاغانی عمل باندې ځلو واچ ضرورتونه دې پام نکې ځکه الله تعالی به دغ مافي ته توبه استلیدل کنه چې الله تعالی کله د مافي بابرا بیا یو ګناه هم غټ نشته ټول ګناهونه وړي او ځکه له حساب مسلا شن بیا هر اغه ورالهویو <سؤال> ګونادا دا هغه سبب د ناراضگی د الله تعالی <سؤال> دی قدیسه او ګوناسر سړي د الله تعالی په دربار کې دو مجرم او د سزا مستحق ګرځي نو ګناځرا دا سړي ګنده د دې مجرم ثابت شو په دربار د الله کې مستحق د سزا شو او صلی الله تعالی او د سزا معافی د الله تعالی څخه خو سړي دې په ځنب دوه کې نه چی چې زو ګناهونهونه کوم الله تعالی ما کې سوي یا ماتا الله تعالی دنیا بلانې موږ تم را دي او ګناهونهونه کوم وای الله زمانه رازي نه الله تعالی انسان ته مهلت ورکل او بل دا هم مت معلومه نه چې رازاد د تعالی په کوم عمل کې برتدا او ناراضگی د الله تعالی په کوم عمل کې برتدا کله به سړی ډیر لوی د نه کې عملونه خو دغه نه وکړې یو کې عمل کې به په خوشاله بس کار بسمش کله یو انسان غټ گناهونه کې الله تعالی اندرا نه سي وړو کې گناهو کې بس الله تعالی بیا راغلی نه ځا پته نه لګي چې الله تعالی ناراضگی او الله تعالی راضا ده په کوم عمل کې پر او دی پوښي کې راز مګا چې انسان با د هر عمل نظام ساتي چې کوم عمل د الله تعالی ده ناراضه د بارا او د الله تعالی ده ناراضگی د بار او هر عمل باندې راضي عمل پتي چکه معاملو نه الله تعالی رضا لپاره چې دا هده د پدنه چاله تعالی دمن بکم عمل راځي کدا پته هلیوې سړي اغه علیکم کچ کله تعالی د ترنه دمو تعلمونه چې تعالی بکم معامل رضا کیږي لهدا په ټوله ملونو کوول وی دی او دغه نن دا پته هم نشته الله تعالی دمو نه پکم عمل ناراض کیږي کوم د پته نو بیا اغه من نظام به نور به کوله د پته نشته چې تعالی دمو نه پکم ګونا ناراض کیږي او سزان الله راکې ناراضگی یو بهاري او باندې مطلب دغه دنیا کې موږ باغی باندې راني سي هم د بده نشته دي لہذا موږ د هر لوی او وړي غوناه نه چاته دي د دې په پربست